Найбільш вузьконосе з усіх українців є населення північної смуги. Середній показчик 69 При Притому тільки чернігівці виказуються дуже малими мезурінами. 71,2 – 71,9. В середній смузі носовий показчик вищий, ніж у північній – 70 цілих. Притому найменшої висоти досягає він на Київщині 64,1 та на крайньому заході у колишніх угорських русинів 66, ,1. а в інших місцевостях він переходить також до малої Мезорінії, що не перевищує однак 77,7. Нарешті у південній смузі носовий показчик знову невисокий 69, цілих. з винятком Катеринославщини 76,4. де, мабуть, дає себе відчувати довгочасне сусідство з татарами. На жаль, ми позбавлені змоги порівняти український носовий покажчик з покажчиком великоросів та білорусів, тому що майже всі російські антропометричні дані, наведені в Івановського, засновані на промірах довжини носа від перенісся між очима до носової переборки, в той час як ми, йдучи за французькою методою та правилами міжнародної згоди, Брали довжину носа від лобно-носового шву. Розділ сьомий. Профіль носа. А значення профілю носа серед етнічних ознак, на нашу думку, досі недостатньо оцінено. І, мабуть, це сталося тому, що він, на жаль, не дається до проміру та мусить означатись на око. Однак різниця між вгнутим, рівним та орлиним носом така різка та виразна, що навряд чи дає багато волі суб'єктивізму при означенні. Ну, у всякому разі, суб'єктивізму тут мусить бути менше, ніж, наприклад, при означенні барви волосся чи очей. Щодо українців, то ця ознака не тільки цілком виразна, але значно вільніша від винятків, ніж усі інші ознаки. Розглядаючи відсотково кількості підрахованих нами трьох форм профілю в усіх трьох смугах України, бачимо, що з винятком українських повітів Курщини 46,1%, центральної Галичини 44,1% та галицьких гуцулів Вся решта українського населення в значній більшості має рівні носи. При тому у галицьких гуцулів, порівнюючи невеликий відсоток рівноносих, 41,2%, пояснюється дуже великим відсотком людей, що мають вигнутий орлиний ніс. Географічно Профіль носа розподіляється в наявному зв'язку з іншими етнічними ознаками – зростом та головним показчиком. Вгнутий ніс зустрічається, порівнюючи часто, на самій тільки Курщині та в Центральній Галичині. Далі, в досить значній кількості, зустрічається він на Чернігівщині 27,5 та 32,5. На Вороніщині – 25%. У Південно-Західній та Центральній Волині – 30,1%. На Кривнославщині 29 – 29,2%. На Поділлю – 27,8%, 34,3%. Та у Гуцулів – 25,4%. 46,6%. Цебто в місцевостях, що підлягли впливу чи Великоросів та Білорусів, чи поляків. Щодо Катеринославщини, то тут можна припускати якийсь монгольський вплив.